פרק כ"ו ויבואו הזיפים אל שאול הגבעת האלמור, הלא דוד מסתתר בגבעת האכילה על פני הישימון. ויקום שאול וירד אל מדבר זיף ואיתו שלושת אלפים איש בחורי ישראל לבקש את דוד במדבר זיף. וייחן שאול בגבעת החכילה, אשר על פניה ישימון על הדרך, ודוד יושב במדבר, וירכיבה שאול אחריו המדבר. וישלח דוד מרגלים, וידע כיבה שאול אל נכון. ויקום דוד, ויבוא אל המקום, אשר חנה שם שאול, וירא דוד את המקום אשר שכב שם שאול ואבנר בן נר שר צבאו ושאול שוכב במעגל והעם חונים סביבותיו. ויעם דוד ויאמר אל אחימלך אחיתי ואל אבישי בן צרויה אחי יואב לאמור מי ירד איתי אל שאול אל המחנה ויומר אבישי, אני ארד עמך. ויבוא דוד ואבישי אל העם לילה, והנה שאול שוכב ישן במעגל, וחניתו מעוכה בארץ מרעשותיו, ואבנר והעם שוכבים סביבותיו. ויומר אבישי אל דוד, סיגר אלוהים היום, את אויבך בידיך, ועתה אכנו נא בחנית ובארץ פעם אחת ולא אשנה לו. ויאמר דוד אל אבישי, אל תשחיתהו, כי מי שלח ידו במשיח אדוני וניקה? ויאמר דוד, חי אדוני, כי אם אדוני יגפנו, או יומו יבוא ומת, או במלחמה ירד ונספה. חלילה לי מאדוני משלוח ידי במשיח אדוני ועתה קח נא את החנית אשר מרעשותיו ואת צפחת המים ונלכה לנו. ויקח דוד את החנית ואת צפחת המים מרעשותי שאול וילכו להם, ואין רואה, ואין יודע, ואין מקיץ, כי כולם ישנים, כי תרדמת אדוני נפלה עליהם. ויעבור דוד העבר, ויעמוד על ראש ההר מרחוק, רב המקום ביניהם. ויקרא דוד אל העם, ואל אבנר בן נר לאמור. הלא תענה, אבנר, ויען אבנר ויאמר, מי אתה קראת אל המלך? ויאמר דוד אל אבנר, הלא איש אתה ומי כמוך בישראל? ולמה לא שמרת אל אדונך המלך? כי בא אחד העם להשחית את המלך אדונך? לא טוב הדבר הזה אשר עשית. חי אדוניי. כי בני מוות אתם, אשר לא שמרתם על אדוניכם, על משיח אדוני, ועתה ראה איך ענית המלך, ואת צפחת המים אשר מרעשותיו. ויכר שאול את קול דוד, ויאמר, הקולך זה בני דוד? ויאמר דוד, קולי אדוני המלך, ויאמר, למה זה אדוני רודף אחרי עבדו? כי מה עשיתי ומה בידי רעה? ועתה ישמענה אדוני המלך את דברי עבדו. אם אדוני הסיתך וירח מנחה, ואם בני האדם ארורים הם לפני אדוני, כי גירשוני היום מהסתפח בנחלת אדוני לאמור, לך עבוד אלוהים אחרים, ועתה אל יפול דמי ארצה מנגד פני אדוני, כי יצא מלך ישראל לבקש את פרעוש אחד, כאשר ירדוף הקורא בהרים. ויאמר שאול, חטאתי שוב בני דוד, כי לא ארע לך עוד, תחת אשר יוקרא נפשי בעיניך היום הזה, הנה השכלתי ואשגה הרבה מאוד. ויען דוד ויאמר, הנה חנית המלך, ויעבור אחד מהנערים וייקחיה. ואדוני ישיב לאיש את צדקתו ואת אמונתו, אשר נתנך אדוני היום ביד, ולא אביתי. לשלוח ידי במשיח אדוני. והנה כאשר גדלה נפשך היום הזה בעיניי, כן תגדל נפשי בעיני אדוני, ויצילני מכל צרה. ויאמר שאול אל דוד, ברוך אתה בני דוד, גם עשו תעשה, וגם יכול תאכל. וילך דוד לדרכו, ושאול שב למקומו.